Ako se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao. Vratiše se pak torica sa radošću govoreći, Gospode, i demoni nam se pokoravaju u ime Tvoje. A on im reče, vidjek satano gdje pade sa neba kao munja, evo vam dajem vlast. «Da na zmije i škorpije i na svo silu vražiju, i ništa vam se neće naoditi, ali se tome ne radojte, što vam se duhovi pokoravaju, nego se radojte što su imena vaša napisana na nebesima, u taj čas obradova se duhom Isus i reče». Hvalim Te, Oče, Gospode, neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razboriti, a otkrio to za zlenima. Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja. u isinu i, i svetu Duha. Nemamo kut brzu i sestra. A realno posmatrano nemamo ni potrebu da se udaljimo od ovog trenutka, od ovog hrama, od ovih reči Gospodi. Zaista kao ljudi nema potrebe Nigdje da bježimo Zato treba uhvatiti Snažno rukom Um svoj Pažnju svoju I kao ono Halapljivo pseto Kako ga sveti Jovan Lesvičnih naziva Na bolesni gordi I zbog gordosti Rasijani um Uhvatiti ga snažno rukom Srca Razuma i privesti ovdje da pažljivo sluša riječ gospodnju. Rekavši mu, rekavši sebi da nema potrebe nigdje da bježimo, nema nikog većeg, čovjekoljubivijeg, moćnijeg, svetijeg, životvornijeg, od onoga koji nam se upravo obratio kroz evanđelsku riječ koja počinje sa reče gospod svojim učenicima a i mi smo braće i sestre valjda naslednici njegovih učenika to je svetih apostola ako još uvijek pripadamo njegovoj svetoj pravoslavnoj Соборoj i apostoljskoj церкви, tako da, dok godcmo u њoj riječ Божja урази u наше души nogo duljennego што do za нарkomana ураzi u njego u krv i у инфуzija, u kv Boгасnika. Svakom pravoslavnom hrišćaninu koji je vjeran sin Svete pravoslavne crkve njenog predanja, daje se takva mogućnost da svaki put kad Bog progovori, kad kaže svoju riječ, a kroz riječ ispusti i svoju životvornu silu, da mu odmah kroz pažnju ulazi u život, u krv, u dušu. To je, braćo i sestre, velika čast, velika mogućnost, velika sila. I treba znati, braćo i sestre, da od toga nema šta veće da tražimo. A pogledajte šta kaže Gospod svojim učenicima. A preko njih direktno nama. Obratimo pažnju, riječi su gospodnje, braće i sestre, nije igra, nije šala. Jednom je ova riječ, ova priča ispričana prije više od 2000 godina. I do dana današnje, evo je, kao da je gospod sad izrekao, pa i jeste izrekao sad. Jednom ispričana i evo moćno, danas u svim pravoslavnim hramovima ova riječ izgovorena i dolje u starom gradu i dolje u hramu Svete Petke i na Ostrogu i u Hilandaru i u Dohijaru Svetogorskom koji danas slavi manastirsku slavu i u svetim Čelijama kod Svetoga Ave Justina Čelijskog koji takođe slavi manastirsku slavu i u svoj velikoj svetoj Rusiji u Jerusalimu U svim pravoslavnim hramovima danas je ova riječ gospodnja odjeknula, baš ova što sve govori da je crkva tijelo Hristovo, pa kad glava progovori, ta riječ odjekne svim bićem. Zato i mi, braći i sestre, ako smo čeda pravoslavne crkve, ovu riječ treba da slušamo kao riječ samoga gospoda. E ajde onda majčin sine Ili Majčin sin i može Ali ajde onda sine Boži Ne mislimo na jedinorodnog nego na nas Ako smo sinovi kćeri Ajde pobjegni onda umom Kakva je to Pažnja Kakva je to Kako je to poštovanje djece prema roditeljima Kad ne slušaju Riječ roditeljsku Ta djeca Idu u propast A kakav je to Sin crkve Koji ne sluša riječ oca nebeskog I zato Kad se čita Evanđelijski tekst Odmah se prepoznaje braće i sese Česmo mi Kako mi slušamo riječ Otca našeg nebeskog Kako se mi ponašamo Kad nam se sam Bog obraća Sam Bog, braće i sese, i time ruši sve prepreke. Nama evo ovih dana svi oće nešto da kažu. Neki obećavaju, neki prijete, neki ovako, neki onako, i narod se zbuni, uplaši se. Pa onda još pomislimo da će biti tako kako govore oni kojima je dah nosu i koji u svakom trenutku mogu da se skljokaju I koji u svakom trenutku može smrt da posječe. Pa još pomislimo da će biti tako kako oni govore. I to što oni govore, tako smrtni, tako ograničeni, mi pažljivo slušamo. I svakog dana čitamo u novinama. I svakog dana redovno i sramotno pažljivo, to je bruka za nas... Pažljivo slušamo izvještaje sa raznih dnevnika i drugih informativnih emisija, pa se najavljuju neki šov programi, to su u pravom smislu reči šov programe, razni okrugli stolovi, tribine, polemike, na svim kanalima neko polemiše, a sve smrt sa smrću, truvež se truvežnim lažno sa polu istiniti. i mi sve to vrlo pažljivo slušamo i to ne jedno nego svakodnevno, od jutra do mraka od novine do novine od radija do radija od televizijskog kanala do druge rupe i jame i tako, braćo i sestre udaljimo se od sebe sami. a riječ Božiju Nećemo da slušamo, pa je ovo malo nas što je umaklo iz mreža ovoga svijeta i njegovoga gospodara, koji je sa nebesa kao munja pao, kako gospod kaže, da je video satanu, kaže vidjeh satanu, kako pade kao munja. Koga je video braće i sestre? Gospod. Koga je zbacio? Свети архангел Михаилов и свете небеске сили. Дже, на землю, браћа и сестри, у област поднебесија. И он режира свете программе, он привлачу пађљу људи, те су потпуно заборавили на Бога, на цара небеског. И заборавили, браћа и сестри, на нјега, који није само на небесима, nego koji je i zemlju posjetio i ovo što nam je ispričao nije nam poslao nekim mailom sa nebeskih centrala nego je sišao na zemlju kad nije bilo računara nije bilo struje, mikrofona i raznih televizijskih ekipa i mogućnosti koje danas imamo i kao čovjek, kao vaproćeni Bog govorio nam Božje riječi. Kroz Sina svoga jedinorodnog Isusa Hrista, gospoda našeg, glava crkve, braće i sestre, je Gospod Isus Hristos. I rekao je te riječi koje mi neslušamo. Ko vas sluša, kaže Gospod svojim apostolima i svojoj crkvi, Jer crkva apostolska, apostolsko prejemstvo, episkopi naše crkve, braći i sese, su direktni potomci svetih apostola. Direktni potomci. Gospod kad kaže apostolima, ko vas sluša, mene sluša. Ko našu crku sluša, braći i sese, Boga sluša. A ko se vas odriče... Mene se odriče, pazite to, odričujući se crkve, mi se Boga odričemo, odričujući se naših svetih arhijereja, episkopa, jerarhije svete pravoslavne crkve, u svakom pogledu mi se na taj način direktno odričujemo gospoda i u jerarhijskoj strukturi od episkopa pa niže kako ide preko sveštenika Svako odricanje od tog blagoslova je direktno odricanje od samoga Boga, braću i sestre, Isusa Hrista, koji je posilao apostole, episkope i sveštenike i po svoj zemljih rasporediju. da bi dao mogućnost da oni ljudi koji u zlu i mraku žive slušajući njih, Povežu se direktno sa nadnebesnim prostorima gdje živi i odakve životvori naš Bog, Otac. Zato je, braćo i sestre, ključ naše spasenja u poslušanju Svetoj pravoslavnoj crkvi. Sve probleme rešavamo vrlo moćno na jedan vrlo jednostavan način. Poslušaj blagoslov, slušaj riječ Božiju. Drži joj u srcu, dakle, živi po njoj, podvizavaj se da budeš u riječi Božjoj I riješio si sve probleme U svim ratovima si pobjednik, u svim utakmicama si pobjedio U svim mečevima tvoja je pobjeda Svo zlato je tvoje, svo drago kamenje je tvoje Svo carstvo, svo bogatstvo je tvoje Postaješ naslednik Boži, san nasledni Hristo, samo zbog poslušanja, braći i sestre, crkvi Hristovoj. Ako se odričemo crkve, ako se odričemo apostolskog predanja, ako se odreknemo naše svete liturgije, mi smo se odrekli, braći i sestre, to je mnogo važno podvući jer danas je jako, jako aktuelno, vrlo aktuelno, braći i sestre. Odnos prema episkopu je odnos prema Bogu. Obratite pažnju zato što đavol postavio opasnu zamku nagazne min minsko polje. Mnogi braće i sestre dok mi ovo govorimo nagaziše i upravo lete lete u bezdan, u veliku provaliju. Nepoštujući episkope koje nije poslala majka njihova Niti otac, nego sam Bog. Zato dobro obratimo pažnju, jer ako se Njih odreknemo, odričujemo se onoga koji ih je poslao, a poslao ih je Gospod Isus Hristos, Sin Božji jedinorodni. Ako se Njih odriče, odriče se Njega, a ako se Njega odriče, on sam nam je rekao u priči, odriče se Oca mojega koji je na nebesima. E vidite, braći i sves, ako je nekome stalo da mu život bude pakao, da mu život bude muka i u vremenu, a škrgu zuba u vječnosti, nema potrebe da se zamara, dovoljan je samo jedan potez, odreci se crkve. I pogodio si u sam centar. Život ima da ti bude nepodnošljiv, je zajedno, a u vječnosti neizreciva, neopisiva muka. Samo zbog toga odricanja, jer gdje će da se nađe čovjek, gdje će da se nađe zajednica narod koji se odrekao Otca nebeska Ko da ga primi Ko da ga utješi Ko da ga izbavi od onoga Koji je zbačen sa nebesa I kao munja pade na zemlju Od satane Ko da te zaštiti od satane Vojske Pakt ova ili pakt onaj Ova finansijska organizacija ili ona Ova škola ili ona Ova vojska ili ona Od satane, braće i sestre, te drevne zmije i njegovih vojnika, palih angela, niko ne može da izbavi čoveka do Gospod Bog i Sveta Crkva, a kroz Svetu Crkvu i Svete Nebeske Sile, koje danas evo molitveno proslavljamo. Ako se odreknemo crkve, ako se odreknemo gospoda Isusa Hrista, poštujući ga kroz crkva, nekako na sekte pozivaju, slavi ga ovamo, slavi ga onamo. A i sami reku zadnje vrijeme, govorići, evo me, evo, evo ga ondje, eno tamo, eno u ovoj sali, kao prije neki dan ovdje u Budvi, promocija neke knjige, pa govore Isusu Hristu, govore o Bibliji, o Noju, I skok umjesto u raj, skok u muku, u propast. Nema, braćo i sestre, Boga izvan njega samoga. Nema ga izvan crkve njegove. Ne treba ga niđe tražiti, tu je on. Što da idemo mi tamo ako je ovdje? A taj tamo nije Bog, braćo i sestre, nego džavu. Džavo koji je zbačen sa nebesa, zato budimo u crkvi i na taj način, i jedino na taj način, povezaćemo se i sa svetim nebeskim silama. Jer, ko se odrekne Boga, odričući se crkve, taj nema šta da se nada, braću i sestre, da će mu angeli pomagati. to Koji angeli? Pomoći ćemo, ali pali angeli jer postoje svete, te sile i pale satana je bio braću i sese u redu velikom redu, velikom činu angelskom, vrlo visokom činu svjetlonoša, jutarnja zvijezda, čista svjetlost, denica pa se pogordio mislio da može bez blagoslova da živi mogu ja sam evo mogu ovo mogu ono, pogledaj kakve sve mogućnost imam Pa mogu i sam, da se emancipujem, da se odvojim. I u tom trenutku ta misa oštrije od žileta, posječe mu noseći krvni sud, sud poslušanja i kao munja pada. Da je kao munja pao, govori nam očevida, zbraćuje se, ne naši teleskopi, nego oči gospodnje koje ga vidješe. Kroz koga i stvoren bi, ali koga se odreče kroz gordost. I kao munja bi izbačen. I povuče za sobom još trećinu angela. I oni, braćo i se sese, vršljaju i prave nemire. Velike nemire. Svakom čovjeku i svakom narodu. Želeći da totalno upropaste ljudski rod. Svakog čovjeka. Zato ima angela koji će nam pomoći. Ako se odvojimo od crkve. Ali to su zli angeli. Ima angela koji nadahnjuju ljude, braćo i sest. Čim se odvojio crke osjeća nadahnuća? A koga je nadahnuo? Dobija moći, sile, razne talente. Može i da čudotvori, braćo i sest. Može kao fakiri, da se pojavljuje da ga ima, da ga nema. Može kao i Iliodor ona iz života svetog Alava Katanskog da se sa mjesta na mjesto prebaci bez ikakvih avionskih letova znate kada nije bilo aviona da je sad ovdje a za par sekundi u Carigradu davno je to mogu da bude znači postoji velika sila zvala sila demonska i od nje braci se Može samo da od Božja da nas zaštiti i crkva Hristova, crkva pravoslavna. Zato je ona tako gonjenja, jer se boje zle sile crkve. Boje se sile koja je u crkvi, braće i sestre. A u crkvi je sila gospodnja, blagodat Božja, koja zrači i obasjava nas preko angelskih, Nova. Od serafima Pa do našeg angela čuvara Koji je tu Angeli čuvari su danas ovdje sa nama Vrlo zadovoljni što smo sabrani I oni djeluju na naše misle Braće i sestre Oni nam pomažu Oni odgone demone Koji ne prestanu na srću na nas Kao bijesni psi I svojim sabljama Svojim mačevima tjeraju ih i razbijaju sve njihove kombinacije i rasturuju sve njihove zamke, kojih nije malo i koje nisu, braćo i sestre, loše postavljene, napotiv, vrlo, vrlo vješene. Ali zahvaljujući neprestanom staranju angelskih sila, mi dišemo, braćo i sestre, i još uvijek imamo mogućnost duše da spasemo. Odvajući se od crkve, jer i ne daj Božo, odričujući se od nje, Nagledat se, braćo i sestre, svega i svačega. Evo vidite i sami, što je veći pritisak na crku pravoslavnu, što je sve manje prostora da, a sve manje prostora, u školi nema tog učenja, na fakultetima se apsolutno ne izučava, sem u nekim izuzetnim situacijama. Mnogi mladi ljudi uopšte i ne znaju da takva mogućnost postoji, Pa traže dubinu u onim adskim ponorima. I što dublje tamo, zar one misle da im je dublji život. Ne znaju za mogućnosti koje crkva i njena nebeska nebo-zemna prostranstva daju i nude. Ne znaju da je Bog na zemlji. I onda vidimo i sami kakvih sve deformacija ima, kakva sve agresije. Kako neskriven demonizam, braćo i sese. Ranije je bila bruka da se neka sekta pojavi. Bruka. Danas novine pune. Znate, to bruka bila za vrijeme svetoga Savra, za vrijeme svetoga Petra, za vrijeme kad je pravoslavna crkva bila gdje treba. Bruka bila. Danas možeš da budeš i astrolog, i vračar, i gatar, Možda da otvoriš svoju firmu, organizaciju, da prosipaš tu smrdljivu asku tečnost gdje god oćeš. Da je to tamo regulisano ovim ili onim zakonom i samo ti teraj. Možeš da imaš sodomsku bolesnu, samo teraj, šetaj, paradiraj. To je bruka, braće se, sest. A otkud ta smjelost? Pazite, žavo nema sve samo da se razumijemo. Nema silu, braće i sestri. Davno bi se te šetnje i to bezumlji, to bi prekinuo. Nego se, kako kaže stara srsenije, bugarin, rumun u stvari, papačok, kaže, đavo se, džavo, nema silu, nego je toga risan. A zašto ga gospod toga riše, braće i sest? Zato što očekuje naše pokajanje. Očekuje se vratimo crkvi. Da se pokajemo i da se sa Bogom sjedinimo i tako duše da spasemo. Inače, da nije toga, to bi se braćui sve se sve odmak završilo. Odmak bez ikakvih ratnih deistava, bez mitingovanja. Nema potrebe da mit mitingujemo braćui i seste. Kad bi smo pokajanje imali, nema potrebe ni da ratujemo, znate, jer imaju vojnstva Crkva Hristova, ona nema na oružanje. Ima li neko ovdje pištolj, braćo i sestre? Ima li neko ovdje automatsku pušku? Je li neko tenkom došao? Ne. Su li apostoli imali na oružanje, braćo i sestre? A išli su i obarali carstva. Naopako su dizali carstva, braćo i sestre. Bez ličega. To ne znači da nisu imali na oružanje. Ali su imali svijest da postoje i vjeru, da postoje nebeske sile. Ogromno mnoštvo nebeskih sila, naoružanih braća i sestre, revnošću za slavu i pravdu i istinu Božiju. Tako i mi treba da znamo da u crtvi ne nemojmo da se plašimo jer pokušavaju na blef braća i sestre, Da nas zaproše, Ne smijemo da pokleknemo, nećemo nikoga do da osuđujemo, nećemo ni sa kim da ratujemo fizički i da srvamo, nego treba da imamo svijest da postoje naši angel čuvari, ogromna vojska nebeskih sila. Ovaj hram je posređen u speniju majke Božije. Vi znate ili možda ne znate šta se desilo ovaj. U trenutku kad je Alitija sa njenim svečasnim tijelom Prolazila kroz Jerusalim Pa se onaj bezumni Aftonije Zaletio da je izbaci iz ležišta Od ogromne mržnje prema njoj I hrišćanima Kao što se danas Mnogi zaliću na crkvu Hristovu I šta se desilo? Tek što se približio Svetom Kivotu i Kovčegu u kome je ležala presveta bogorodica, odoše mu obje ruke od lakata pa naniže. Obje, braća i sestre. A ko posječe? Arhangel Mihajilu. I onda je plakao na koljenima, plakao, molio i tek na molitve koga? Crkve. Apostola Petra. Vratile su mu se ruke tamođe jesu pokajao se i postao ispovjednik istinitog Boga. I danas, se se, ko kogod digne ruke na crku Hristovu, na majku Božiju, jer majka Božija je i majka crkve, otkinu mu se, braću i sese, obije ruke. A šta to znači? Postane nedjelatan, ne može da mrne na evanđelskom putu, ne može najsitniju vrlinu da ispuni. A bez vrline nema spasenje. I onda se treba spustiti na koljena priči apostolima, odnosno episkopima, da oni umole, braće i sestre, gospoda. Jer je njima dana vlaz da svezuju i odvezuju. A arhangelima je data vlaz da sjeku, braće i sestre, i da iseljuju na drugi način. A crkvi je data vlaz da otvara i zatvara. Zato imajmo svijest da u crkvi, braćo i sestre, Gospod je ostavio sve svoje sile. Da nismo sami, da nismo tako jadni i napušteni kako hoće da nas predstave. Ne, braćo i sestre, to nema veze sa realnom situacijom. Nego kao što je onaj sveti monak, kad se uplašio da neće moći da izdrži borbu, pa mu onaj opitni starac kaže, dođi da vidiš ovamo malovjerni. Dođi da vidiš, izvede ga i otvoriše da se nebesa i vidje šumu angelskih sila kao guste borove. Ni broja i nema, gdje je potpuno spremni, ne raspojasani kao loša vojska, nego neprestano spremni i danju i noću da reaguju i da tvore zapovesti Božije. I sa druge strane, demonske sile koje drhte, Od sile angelske, koja je zapravo sila Božja. I kaže se, gdje god se angel pojavi, pogotovo gdje se pojavi arhangel Mihajlo, da sve ide kao dim, kao paučina se raznosi. Što god da je ispleo paklini pauk, koliko god da je velika ta mreža, čim se pojavi svjetlost svetog arhangela Mihajlo, sve kao paučina izgara. Ali... Problem je, braćo i sestre, u onom što smo na početku rekli. Odvojili smo se od crkve. Naš odnos prema crkvi nije ispravan, braćo i sestre. Naš odnos prema pravoslavnoj vjeri je katastrofavan. To se najbolje vidi iz aultara. Koliko god da ima nekog pomaka, to je, braću i sestre, ponekad ispod nivoa, znate, ispod nivoa. Ne možemo da se svedemo na to da samo umislimo kolač i da je to sve, da jednogodišnje odemo u crkvu i da je to sve, a da čitavu godinu klanjamo ko kome. Ne možemo mi, braćo i sesto, to da smatramo povjerenjem i vjerom pravom. Ne možemo mi očekivati podršku nebeskih sila dok tako vjerujemo, to jest ne vjerujemo. I dok se na takav način odričujemo Boga. Jer, kad se služi sve ta liturgija, nedeljom, tu se vidi, tu se vjera ispovijeda, jesi ti došao u crkvu, na dan gospodnji, jesi se pokloniš gospodu, tvom ispasitelju, jesi, dobro je, ispovijedio si vjeru, primio si učenike, priznao si Hrista, ako te nema, ti se odrekao, ti mojaš tamo u kafani da pričaš da jesi ili nisi, ali tebe nema u crkvi, dok ti svoju vjeru ispovijedaš u kafani, I ko zna gdje traje sve ta liturgija, čita se rič Božja dok ti čitaš novine ili praznosloviš tamo sa tvojim prijateljima ili neprijateljima. Crkva živi, braće i sestre, ona je tu ako z nju Bog prisutan i očekuje se i naše prisutstvo, je tek tada aktiviraju se nebeske sile i postojemo njihovi stićićenici a koga angeli prepoznaju i za koga dobiju zapovest da ga čuvaju tome braćui i sestre više ne može da se priđu sveti mučenici koji su toga bili svjesni braćui i sest oni su carovima u oči govorili i čitavim carovima kao carov vrlu smjere reči zašto Gledaju cara kao apostol Andrej prvozvani i gledaju slonku koju će ogen da sprži. Iako je bio car, ali ovo je novo viđenje. Gleda apostol cara, a gleda oko njega angelske sile koje car uopšte ne vidi. Ne razmišlja o njim, on misli da je car da je najjači u zemlji. A mi, braću, isto tako mislimo, pa se prepadnemo i pokleknemo, pa se odreknemo, prevjerimo pod pritiskom svijeta i raznih drugih nasilja. Ne treba to da se desi, braći i sestre, i današnji praznik je veliko ohrabrenje za našu crkvu, za naše hrišćane, umorni i isprepadanje. Da smo svjesni da imamo nebesku braću Angelske sile, načeluju sa Arhangelom Mihailom koji čuva našu crkvu i čuva sve braće i sve hrišćane, sve pravoslavne hrišćane, i te kako čuva. I on i sve nebeske sile da se odne govorimo, jer ima i devet činova obroći se. To je jedna drugu značaju i i duboka tema koju nismo ni načeli, ali da smo svesni da dok smo u crkvi sa njima smo Ako priznajemo apostole i apostolsko učenje, apostolsku crkvu, priznajemo i onoga koji je apostole poslalao, Jesusa Hrista. Ako njega priznajemo, priznali smo i oca njegovog nebeskog. Duh sveti će nas posjetiti i svi angeli zakriviti, braćo i srsto. Daj Bože da danas... Krenemo tim putem i da se ta svijest i takva vjera, a to je pravoslavna vjera, useli u naše srce da nas umiri, utješi i nadakne da živimo ispravno, čisto i sveto i da budemo vjerni zavjetima kreštenja do kraja. Da bi na kraju našeg života ugledali onaj dan kome više Zalaska nema da ugledamo vječnu svjetlost Carstva Nebeskog i u tom Carstvu zajedno sa angelima antifono da slavimo Boga našeg Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.